Pranjevački red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Poštovani slušatelji Radio Marije, hvala Isus i Marija. Moje ime je Josip Tolić i ja ću vas danas prvi put voditi u emisiji Poziv u svijetu. Po struci sam inače diplomeran novinar, a vezano uz ovu emisiju Član mjesnih bratstva Franjevačke mladeži i Franjevačkoga svjetovnog reda iz Sesvetske sopnice. Upravo je Franjevačka mladež naša današnja tema emisije, točnije 25. obljetnica postojanja frame u Hrvatskoj. Zadovoljstvo mi je što u studiju mogu pozdraviti svoje današnje goste, evo krenut ćemo prvo od dame, s moje strane Ana Marija Tomašević, predsjednica Vijeća Hrvatskog nacionalnog bratstva Frame. Ana Marija, dobar ti dan, dobro došlo u emisiju, možeš nam se predstaviti u nekoliko riječi. Miri, dobro svima. Uh... Kao što si rekao, predsjednica sam Hrvatskog nacionalnog bratstva, Franjevačke mladeži. Inače, studentica četvrtoj godine učiteljskog fakulteta, sve u Zagrebu. I evo, studentski živimo ovih nekoliko dana. Dolaziš nam iz mjesnog bratstva. Frama Majka Božja Lurska. Dobro, hvala. Evo, s nama je i Dario Brigić, koji je bio framaš u početcima Frame. Dobar dan, Dario, i tebi. Evo, možeš nam reći nekoliko riječi o sebi. Miri, dobro. pozdravi Josipe tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije. Evo, kao što si rekao, ja sam Framaš o, iz prošlog tisućeća, ja bi, to tako, ja bi to tako nazvao, ali evo, Franjevac sam bio tada, Franjevac i ostao, ostao u Franjevačnom svjetovnom redu, e, bio Framaš na Kaptolu, sad sam u FS-u Kaptol, inače, evo, trudim se biti brižan otac i pažljiv, pažljiv suprug, i to su, mi, to su mi glavni pozivi, ovaj, Rekao bih uz ove svakodnevne svjetovne stvari koje, koje obavljamo. E, hvala vam lijepo, e, bit će nešto kasnije riječi i o, i o tvom pozivu, e, a sada e, bih e, po, oboje vam postavio isto pitanje, e, zašto i kako ste se pridružili baš Franjevačkoj mladeži? Evo Ana Marija, možeš ti prva. Predložila sam se Franjivačkoj mladeži iz jednog motiva, to je bio da budem okružena mladima koji, s kojima želim dijeliti iste vrijednosti i s kojima želim biti u okružju crkve. Nisam puno razmišljala koju bi zajednicu ili gdje u to vrijeme ni toliko ni bilo sad razvikane neke druge ostale zajednice, nego samo u razgovoru s prijateljicom. Uh, ona mi je zapravo rekla da je krila na Franjevačku mladežu u mjestnom rasu u kojem sam danas i odlučila sam s njom poći i sve ostale zapravo povijest svega. Dario, ti si možda uh, trebao više poticaja da se priključiš s Frami s obzirom da tada još to, u tvoje vrijeme nije toliko zaživjela, pa kako si zapravo došao do oticaja s Framom? Ja možda trebao više poticaja da se ovaj, podsjetim kako je to bilo posliješće pitanje prije 25 godina a mene suprga jednače stavno prigovara da ništa živo ne kao ovaj dobar pamtitelj se sjetiti kako je to bilo prije 25 godina kad sam išao prvi srednje i kad sam počeo ići na framu ovaj zašto ja, ja bih rekao da da sad gledam iz ove perspektive svoj život i sve što se u njemu desilo ovaj ja bih rekao da je to poticaj od dozgor bio zašto sam došao i zašto sam neka davno u 90-ima završio na kaptolu i, i počeo se zadržavati u prostorima francuskom dok se frama još još formirala, eto, došao sam na nagovor prijatelja nekoga koji je dolazio, nešto se novo događa gore, ajmo probati, ajmo otići, otišli smo, zašto sam ostao? Ostao sam, jer sam se zaljubio, prvo, ne možda u Svetog Franju, nego u, u neku drugu, a nakon toga i u Svetog Franju, evo, i ta ljubav me drži, drži do danas i, i, i ostajem i, i dalje, I to su, to su neki razlozi zašto je i kako to krenulo i ostalo. Kasnije ćemo o tvom iskustvu evo i poziva i, da, i, da. i bračne svoje družice u Frami. A sada ću pozdraviti našeg slušatelja na liniji. U emisiju nam se telefonski javlja fra Ivan Matić, voditelj kuća susreta Tabor u Samoboru. A zašto ga zovemo? Jer je on bio jedan od osnivača Franjevačke mladeži, odnosno bratstva na Kapitolu. Pra Ivane, hvala nisu si Marija, dobrodošli u program Radio Marije. Hvala Marija, pozdrav vama, vašim gostima i naravno svim našim dragim slušateljima. Evo, hvala što ste odvojili nekoliko minuta svog vremena za gostovanje kod nas, znamo da imate obaveza. Pa, za početak da vam postavim pitanje, s obzirom da smo evo prošlo, prošli mjesec obilježili 25 rođenu snutka Framena Kaptolu, Kakva je bila vaša uloga u tim početcima i koja su općenito vaša najranija sjećanja uz Franu? Evo najprej stvarno želim čestitati 25. obljetnicu Franjevačkoj mladeži, a drago mi evo da sam mogao biti na kaptolu s njima kada smo slavili to 15. prosinca, pa evo sjećanja su doista jer to je početak to je tamo 92 godina kada smo nakon jednog stranjevačkog uh, hoda gdje smo bili gosti u Italiji, gdje su nas talijanski fratri zajedno s mladima u Gosti. Evo to su prva iskustva zapravo tog uh, susreta stranjevačkom mladeži i sa svima onima što na znači uh, u Italiji. A naravno odmah nakon tog hoda evo došli smo uh, doma i zaželjali nekako da se to pretoči evo, i kod nas. I, pa evo, to, to je jedan početaj predivan, znači, na grupa mladih ljudi koji su bili s nama, onda njihovi prijatelji koji su se kasnije uključili, a i mi kao bogoslovi tada, znači par nas Franjevaca, koji smo još na početku praktički bogoslovi, neki od nas ali evo, bilo je to lijepo zajedništvo i kroz to zajedništvo zapravo i nas, redovnika i mladih, evo, frema je zažiljela i vrlo brzo kasnije se ovi proširila po cijeloj domovini, kasnije i gosna i hercegovina i šire... Hvala. Evo, ima jedna posebna priča oko snutka frame i bila je zapravo jedna, jedan zanimljiv događaj cijele ove ceremonije proslave na kaptolu, a to je zapravo jedna gitara posebna koju ste vi poklonili tamošnjem mjestnom bratstvu, pa evo, recite slušateljima koja je posebna priča oko, oko te gitare. A evo, nekako mi se činilo, a, mislim se za što ću nekako pokloniti, znate, ne pa nešto treba pokloniti i zapravo odmah, je, odmah mi je palo napome to jer sam 92. kad smo bili na ovom Franjevačkom hodu, a, mladi iz Italije kad su nas vidjeli i kad su vidjeli koliko je bilo u nama upravo te želje da i mi nešto tako učinimo, onda su mladi meni poklonili tu gitaru. I ta je gitara doista, evo, isto 25 godina u Frani. Znači, na samom početku, evo, mi smo se vratili s tom gitarom i na toj gitari su nastale neke pjesme koje, koje su, evo, od samih početaka Franjevačke mladeži. Vaše je, svakasno, pjesme, tako, da da, da, da, da, da, da, ali evo, zajedno, naravno, tu je bilo, recimo, i himna Franjevačke mladeži i kasnije su one pjesme koje smo... Uh, u mjuziklo životu Svetog Franje e, napravili. To je sve bilo nekako povezano, evo, možda s tom gitarom i, i sa svima onima što, što je taj početak značio svima nama. I eto, tog dana sam zapravo e, mladino poklonio tu gitaru i vjerujem da će evo, on imati mjesto upravo u tom mjesnom bracu i da, da nas sve skupa sjeća evo, na te godine i na taj početak. Dobro, evo, za kraj nam još recite e, kako je Frama utjecala na vaš duhovni život, na vaš duhovni rast i gdje vidite e, razvoj Frame u budućnosti? Evo, svakako taj početak i moje Franjevačke formacije i zapravo evo, naše Franjevačke formacije nas bogoslavo u to vrijeme i te kako je označila Frama i mi smo zajedno s Framom, zapravo s mladima, evo, rasli u tom Franjevaštvu, otkrivali sve tog Franju, otkrivali evanđelje baš po uzoru na svetog Franju, na svetu Klaru i naravno evo kasnije i u različitim susretima znači mi smo imali Franjevačke hodove pa zatim duhovne kapitule pa različiti susreti po različitim ustanovama gdje smo zajedno s mladim obilazili svakako da je to formiralo i nas tada i kasnije svakako evo Uh, u mom osobnom jednom formacijskom, znači, hodu gdje sam završio i u Asizu, uh, gdje sam mogao onda izbliza negdje na tom svetom mjestu, još dublje nekako i upoznati uh, cijelu tu stvarnost Franjevačke obitelji I, i tamo sam bio asistent Franjevačke mladeži, što me isto tada jako iznenadilo kada su tražili da budem duhovni asistent u Porcijunkoli, znači Franjevačkoj mladeži i naravno sva te iskustva su kasnije utjecala i na moj rad i na djelovanje, a svakako evo ono što je nekako ih duboko označilo, kasnije moj poziv i jedno poslanje, to je bilo da sam kroz skoro 13 godina bio generalni asistent pranjevačke mladeži, pranjevačkog svjetovnog reda, a sve to evo na um, razini znači cijele pranjevačke obitelji našeg reda i svakako evo tu je bilo sve puno upravo tog iskustva i tih početaka i svega onoga što sam ja osobno nekako zajedno s mladima i s mojom braćom evo doživljavao u tom hodu hranivačke mladeži. Hvala vam lepo fraivane na sudjelovanju u emisiji i evo miri dobro i puno puno uspjeha dalje i izvan izvan aktivnosti u samoj frami. Evo hvala lepa i vama lijep pozdrav svima koji nas slušaju još jednom sretan uh, rođendan Hrami i neka budu evo, doista... I gosti te pozdravljaju. I da, gosti te pozdravljaju. Da, da. Hvala, hvala. Evo, hvala na čestitka za rođendan. Evo, ja, ja nisam dugo evo, hrvim vas reći, ali baš gano si gano si Hvala ti. Evo, pozdravite ti. sve i stvarno evo, budite uh, upravo svjedoci evanđelja i to je ono bito, zapravo živjeti evanđelji. Bog vas blagoslovio. Hvala. hvala. Evo bio je to fra Matić, jedan od osnivača Franjevačke mladeži na Kaptolu koji s nama podijelio neke svoje dojmove, a sad, evo, možemo to malo čuti iz perspektive jednog framaša koji je bio u to doba na Frami, pa, evo, Dario... Da li ko... je istina to što je rekao, ja sad kao recenziram <laughs> njegovo, ovaj... Ko, kako je tebi zapravo bilo iz perspektive niste, učite, učite, uvijek uvijek, sve što je rekord nije, nije učito. <laughs> ovaj, šalim se, naravno. Pa, evo, kako je bilo, bilo tada i danas, ja, evo, mogu samo reći da su oni danas možda, ovaj, Mlađi sigurno nego, nego mi, ovaj, ljepši upjevani, recimo u ono vrijeme, ja se kad sjetim, ovaj, slušam ih sad danas kako pjevaju ovih ovaj dana i to, mi smo imali jedno Johnny'a s tom gitarom i tih ovaj, ljudi koji su, koji su znali pjevati, ali ne, ne toliko, ja bih rekao, da su evo, u, tom, u tom vidu pramaši ovaj, sigurno, ja bih rekao napredovali e, i razlika, razlika je u tome po meni. A ono vrijeme, eto, ne, da opišem one prve dane, o, to je bilo sve novo, ja bih rekao, evo, ne samo nama koji smo došli, nego je bilo novo uopće u, u Zagrebu, u crkvi, kod nas. U, u, znači, jednostavno, evo sad trenuci ono, tog samostana na Kaptulu 90. da je to stvarno gorilo. Mi smo u onoj, toj sobici na, na, na, na gore, na katu, koje je to počelo, ono, skidali vrata u prostori da bi ljudi mogli ući. Tu su bile ono, preko stotine mladih koje, koje su dolazile iznova. Stvarno je bilo jedno mjesto gdje se, gdje se ja bih rekao, eto, u tom milosnom vremenu izljevao dug sveti gdje je zahvaćao i te bogoslove koji su to donijeli, pokrenuli, stavili nas mlade koji smo u tome sudjelovali. I sad kad gledam iz ove perspektive, to stvarno mogu doživiti kao, kao takvo vrijeme. Ja sada evo gledam evo kao stari, iskusni i ovako pa vidi mi da, da, da, da tu sad se dešava i, i puno toga i, i kod Salezijanaca i, i u Skacu, i, i sve moj neki osjećaj i sjećanje u to neka vremena da, da, da je Frama bio neki možda početak svega toga, da je bilo stvarno, stvarno drugčija, ne zbog toga što to smo mi bili drugčiji ili drugčiji, nego jednostavno je to bila neka klica koja je trebala da kaže, evo, pokrenut ćemo to tu pa različe se, sutra će se plamen upaliti ovdje, ondje, ja to ne nikad ni mjerio, ni zbrojem ljudi koliko ih sad ima, koliko ih je bilo ovdje, ne, ne, nego je to stvarno bilo tako neko vrijeme, vrijeme milosti, gdje ovaj, se frama, frama u Hrvatskoj desila i, i zaživila evo, i, i traje 25 godina, 25 godina ovaj, nije, nije malo. Da, i zapravo, evo, živi i dalje. Ana Marija, koliko se Frama po tvom mišljenju razlikuje od one od prije četvrstoljeća? Ti nisi četvrstoljeća na Frami, ovaj, nisam naravno ni ja, ali evo, već je nekoliko godina prošlo, čula si neka iskustva, bila si sama na ovoj proslavi, pa što misliš u kojim se smjeru Frama promijenila, u kojim je smjeru ostala ista. Mislim da je važna napomena da ja nemam ni četiri stoljeća, kao ja Ana Marija, <laughs> <laughs> tako da kad je Frama kretala, ja još nisam bila ni u planu tek se moj stari brat rodio i ne znam, počeo hodat. Uh, baš ne znam točno kako je bila, evo mogu vjerovati i Dariju i Frađoniju na riječima što su oni nama prenijeli. Ja stvarno vjerujem da je to bila neka novina kod nas i da su ljudi izbilja možda i zbog interesa, radoznalosti, a i potaknuti i duhom svetim da dođu tamo, osjetili na drugačiji način i framu i poslije se rasprišili u svojim smjerovima. A ono kakav ja imam doživlje sad frame, jer evo šest godina sam u frami, e, mislim da je e, baš frama je jedna specifična prvo što je bratstvo, ali tako je specifična skupina zbog toga što je to baš put poziva, gdje se na poseban način Framaše kroz tu formaciju u na pojedinim tjednim susretima potiče da otkriju svoj životni poziv. Pa tako i ne znam, evo je danas oženjen čovjek, ja danas sutra ako Bog da hoću isto biti, udana žena. Ali mislim da je da su ti susreti koji se sada i događaju, odvijaju više na toj duhovnoj nekako bazi da žele što više prodi, proniknuti u dubine svoje vjere. I da postoji taj neki interes za upoznavanjem više i to možda teorijskog znanja vjere, ali i kako to zaživiti u praksi. Uh, sviđa mi se kako se budi taj duh, kako su i Framaši angažreni oko svega. Tako da zbilja je to. Vidi se, vjerujem da je zbilja to ono, Bog blagoslova prije 25 godina, ali evo, plodovi se, mislim, vide kroz ovi 25 godina, tako da će biti još 25 godina tako. Hvala, lijepo ste to rekla. Evo, kratko ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga se vraćamo u studio. Svoje krštenje Sa svetim hranjom Otkrijiš živi Svoje krštenje Sa svetim hranjom Hodaj i otkričeš Lijepotu Božje blizime svetim pranjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš, da ruši sve. Slušatelji, opet smo u programu Radio Marije, ovo je emisija Poziv u svijetu. Sa mnom su Ana Marija Tomašević, predsjednica Hrvatskog nacionalnog bratstva Frame, iz Frame Majka Božja Lurska u Zagrebu, i Dario Brigić, bivši Framaš, a danas član Franjevačkog svijetovnog reda sa Kaptola u Zagrebu. Evo, govorili smo prije ove glazbene stanke nešto o pozivu i o tome, Dario, kako si zapravo ti spoznao kako ti se svidio ne samo Sveti Franjo nego, nego jedna druga posebna osoba, pa uh, mi često volimo reći kako je Frama put poziva i zapravo otkrivanja ono što mi želimo biti u životu i gdje mi želimo djelovati, pa možeš nam ispričati kako je došlo do zapravo toga da si ti na Frami upoznao tu jednu posebnu osobu i uh, kako je Frama utjecala na vaš život uh, kroz sve ove godine. A ne smijeti to u detalje sve opričati, nema, nema ove druge strane, onda će ona reći, nije to tako bilo, znaš, sad sam sam tu, mogu se pohvaliti da je to Imamo sve Imamo telefonski broj tamo. neka. Možemo ja ću reći, slušatelj će vjerovati da je to ovako, kako sam ja to ovaj opričao. Pa je istina, evo, moja, moja suproga je također bila, ovaj. također bila, u Frami, u Frami smo se upoznali, u Frami smo, ovaj, puno šetali i pomalo kisli kako neka pjesma kaže ovaj, i eto i nekako nas, je, nekako nas je tu Bog spojio i, i, i, i, i predodredio za zajednički život ja bi verao meni lakše njoj teže ali evo kako koga zapadne, zapadne u, toj, u toj priči i ne samo taj, taj moj brak mnogi su brakovi nastali s vremena mnoga Kunstva, prijateljstva, evo, stvarno je obilježila taj život naš eto, i, i, i usmjerila nas u, u smjeru, u smjeru eto, otkrivanja poziva življenja našeg, našeg ovaj, Franjevašta, naše kršćanstva u obitelji. Mnogi od, od, od moje generacije, odnosno generacije su danas i... Svećenici ili, ili, ili časne se stredovnici, ovaj mnogi su, mnogi su se odlučili za obiteljski život i sada je baš slika nedavno kad sam krstio svoju treću kćer i, i gledam te ljude koji su došli i Frajevica Jagodić je krstio koji je i pokrenut tu framu i, i, i, i, i mu. Pozdrav Frevici, naravno. Ja, pozdravljamo ga ovaj put ako ovim putem ako sluša. I, i, I gledam koliko nam je život to isprepleten i nakon godina u frami i koliko je ovaj, koliko je toga lijepog što smo baštinili iz frame i ovoga pomoglo da, da, da i ti brakovi i životi i sve poslije i to življenje u vjeri e, potraje i da svjedočimo kroz taj obiteljski život, kroz to da također svjedočimo svoju vjeru i tu je frama sigurno jedan temelj bez kojega to, to ne bi bilo. I kad sam nas gledao tamo, ono stvarno sam se sjetio tih framačkih dana jest da su muški malo ovaj, malo, malo manje kose i više kila, žene su lijepe kao i ona vremena, to tu, tu nema ovaj sumnje, ali, ali evo, koda, smo, koda sam, sam gledao neke framanše prije 25 godina, ovaj, još i dalje je to taj franjen duh u nama, još i dalje, dalje se togo ovaj, i sjećamo i trudimo se, trudimo se to živjeti. Evo, lijepo. Ana Marija, vjerujem da i ti imaš puno priča iskustava, ne vjerojatno i ne, ne, sigurno ne sa, sa osobom koju možda, možda imaš s kojom ćeš provesti ostatak života, Ovaj, možda da... ga prozove, sad možda on to i ne zna. zna. sad će biti, a, a, imam jednost. Ovaj. Malopreji si, planiraš... malo pr... malo si spomenula da planiraš... znaš, u emisiji. Ovaj, pazi, pazi, si spomenula da planiraš kroz framu, naravno, i postati, i postati supruga, ali, ali, evo, vratimo se na ovo, e, koliko je Frama utjecala na tvoj put poziva do sada i e, koliko ti je zapravo pomogla da otkriješ ono što želiš u životu? Pa da, puno ja sam počela previše pričati o stvarima, mislim da bi trebala stati, ali da, mislim, to što sam i Bela rekla, kako kroz framu i taj put poziva, otkrivaš ti zajedno s Bogom, dite te Bog šalje gdje, gdje želi da ti budeš, onaj temeljni poziv, možda jesam li za brak ili za samostanski život, evo, ja se ovišam kao da sam za brak, ali sada će to biti duhovni brak, kao Kristova zaručnica ili kao... To je polovica, ja teba, treba još druga za brak, <laughs> da, da. Da, da. A kri ste uvijek čeka <laughs> samostalno. E, hvala, hvala njemu da. Uh, mene je više nekako Bog se tu framu uh, odgajao na mom karakternom planu, bi ja to tako nazvala. Ja sam bila i u vijećima i od mjesnom području, pa evo sad i u nacionalnom izbilja kad sam počela, uh, krenu, uh, kad sam počela ići na framu, one karakterne tipične pubertetske crte su bile, manjak strpljivosti, neki što kažu moji spličani u frami di dišpet i ostalo, više je to prevladavalo nego bilo šta drugo, nego neke kreposti. Tako da je mene Bog kroz ta, i te službe i, i to služenje u bratstvu baš oblikovao i mijenjao. Tako da nisam mogla vjerovati da sam stekla i veću dozu strpljivosti, još što ima posla, ali veća doza strpljivosti je i tu. Ali da me šalje da me šalje u svijeti, i da me šalje tamo, da, da me tamo gdje možda i drugi i drugima je teže dopret, pa i sama ta i služba nacionalne predsjednice koja nije, da mi nije bila u peti, što ja kažem, nego nisam je ni u jednom snu mogla zamisliti kao takvu, čak sam i, i odbijala, ako ne i kategorički, ali evo, Bog se pobreni da kad te zove na nešto, da te zbilja i osposobi za to, e, tu je i ta poznata priča sa mojim cijetovima i kak sam ja saznala i otkrila, odnosno kako mi je Bog odgovorio. Ipak želiš podijeliti sa javnosti to priču? pa a šta Naravno, da Normalno u kratkim crtama U kratkim crtama, da. Evo, kratkim crtama jest da sam bila u Lurdu u tom periodu kada su mi bili postavili pitanje želim li, odnosno prihvaćam li kandidaturu za nacionalnu predsjednicu prvi moj odgovor je bio ne jeste li vi normalni a onda su mi dali, ponudili su mi malo vremena da razmislim o tome i dobro da jesu jer sam onda zbogom išla u pregovore i tražila sam od gospodina da mi pokaže na najjednostavniji način neki zna kako ću ja to razumjeti treba mi ja biti tu ili ne i kako ja i Bog komuniciram uvijek na svakakve zanimljive načine, tako smo se dogovorili da mi pokaže jedan rozi cvijet, ako on želi mene za nacionalnu predsjednicu. Moj inače boja najdraže crvena ja sam se nadala nekako potajno da će naći crveni cvijet negdje, jer to se jednostavno može lakše i naći vidjet. No, od kad sam ja to izmolila, u pet minuta sam ja vidjela jedan rozi cvijet što me silno uplašilo i Bogu sam rekla, ne, ne, ne, Bože, tri roze cvijeta mi pokaži, molim te i Bog je pokazao 10 minuta tri roza cvijeta i na toj zadnji slici gdje sam vidjela rozi cvijet bio prisutan i crveni cvijet i poslije tome u, u tom trenutku je meni bilo to totalno zbunjujuća situacija, šta, zašto mi sada daje crveni cvijet kakve su to fore Bože nekakav humor tvoj ali poslije sam shvatila kad mi je nekako je kroz molitvu progovorio da su ta tri cvijeta bilo ono što je on htio ali je znao koliko sam se toga bojala pa mi je ponudio i taj izvaz tu moju slobodnu volju ali kako u tom trenutku mi to nije bilo davno da, da spoznam, tražila sam ga da mi kod gospe pokaže uh, jedan cvijet koji on želi. I od svih cvjetova na svijetu Bog je kod gospe pokazao rozi cvijet i eto. Odlučila sam to prihvatiti i to je to je nekako jedan, jedan moj poziv. Poziv da budem i nacionalna predsjednica, ne samo to, nego da i u svakodnevnom životu uh, budem Franjevka, odnosno Franjevački duh mira da, da širem i dalje, a ne samo u Frami. Pa eto. Eto, jako lijepa priča, pa i za sve Pokratko. ljude koji se razmišljaju. Uh, možda će vam Cvjet će dati odgovor na vaše životne Franjini dvojbe. Franjeni Cvjetići umjek pomažu, ja <laughs> se uh, Evo, bilo je to, bilo je to prije jedno godinu i pol. Uh, vratimo se danas na, na Framu u Hrvatskoj. Evo, to je zapravo tema zbog koje smo ovdje. Mi danas imamo od tog prvog mjesnog bratstva na Kapitolu vi, oko 70 mjesnih bratstava u pet područnih eh, bratstava. Uh, diljem zemlje i naravno uz uh, našu živu i aktivnu zajednicu Frame u Bosni i Hercegovini koju također ovim putem pozdravljamo uh, Dario koliko si za vrijeme svog boravka u Frami imao i sa drugim mjesnim i područnim bratstvima ti si također prošao put kroz vijeća, kroz, kroz organizaciju Frame i ustroj koliko si zapravo do dobivao dojam da si, da si dio jednog velikoga pokreta Pa puno Stvarno puno, ovaj, to što si je rekao i u tim framaškim danima, a i ovim danima koji su slijedili u Franjač svetovnom redu, imao sam priliku to i, i proputovati što Hrvatskom, što, što Bosnom i Hercegovinom, što i šire znači, na, na, na tim nekim međunarodnim ovaj, susretima i, i stvarno sam osjetio da, da, da je... Franjin duh prisutana, ja bih rekao stvarno u, u cijelom svijetu, znači kad, kad se sretneš sa, sa ljudima koji u Africi ovaj, s tolkim žarom i s tolkom ideom ovaj, slijede to i, i ne znam, na Filipinima, Južnoj Americi pa i ovih ovdje kod nas i, i stvar, stvarno je ono taj Franjo ja bih rekao čudestano ovaj, i, i svugdje, svugdje se taj korijen prima i svugdje su ljudi željni slijediti tu njegovu jednostavnost, zahtjevnost življenja Evanđe, ali, ali na taj jednostavan način koji, koji ne, otvara, ne ostavlja puno prostora za kompliciranje, za filozofiranje, za, za, za, za, za ne znam razmišljanje šta bi trebao nego, nego jednostavno nasljedati kriste na taj njegov Način, i, i to me i ono što, što me je stvarno i posebno dojmilo u čim kad, kad ono osjećaš da si dio nečega takvog velikog ovaj, koje je nastalo, nastalo od jednog tog siromaška koji je to želio, želio za početak zidati tu crkvu dok nije shvatio šta Bog traži od njega i želio biti što manji a, a, a, a toliko plodova, toliko toga godinama iza ovaj, mogu nazvati da je to samo ono božje djelo koje, koje se to i po frami koji se i po frami nastavlja dalje ovaj, i, i, i živi ovaj u Hrvatskoj i, i, i, i na ostalim dijelovima svijeta. Uh -huh. Evo frame u Hrvatskoj postoji 25 godina a možemo reći da je zapravo koliko, koliko je jak njen utjecaj i koliko je ona živa zajednica i koliko djeluje u svijetu dovoljno govori podatak da smo Pričini mi se ne pone četiri godine imali jedan jako velik događaj međunarodnu skupštinu e, Frame u Samoboru, tek, tek zapravo drugu e, nakon e, 2007. ako se ne varam u Barceloni. E, pa e, Možemo reći da Hrvatsko nacionalno bratstvo doista živi punim plućima i da je prepoznatljivo e, u, u međunarodnoj Frame, na međunarodnoj ra razini. pa evo, Ana marija ti se kao predsjednica e, sadašnja nacionalnog bratstva Frame zapravo najpozvanija reći što... Frama u hrvatskoj na razini za pro cijele države radi sve koji sve susrete organizira odnosno koja je va za služba u svemu tome tisi na čelu jedna zajednica koja broji ako se ne varam preko preko 2000 mladih ljudi. To se mi pitao je prije godinu i pol dana intervju i ja tehnički nisam znala odgovoriti, nisam e pa, punam. Evo može nis... se danas pametnija. Da. <laughs> pa da, mislim da je Fra, Frama Hrvatsko nacionalno obrazstvo Franjevačke mladeži zbilja dobro um, ustrojeno, recimo to tako. Zadnji friški primjer koji mi je baš nekako obradovao je bilo kada je Frajvica Vrbić, koji je do, prije nekoliko godina bio je naš nacionalni duhovni asistent Frame, sad kako je u Boliviji u misijama, tamo isto se bavio framom pa je čak i rekao da su oni ustrojavali, bili framu u Boliviji po uzoru i na hrvatsku framu i na hrvatski statut, što me silno obradovalo jer to je zbilja... Uh, rekla, rekla bi da to je neki neki plod naš no nije samo to ustrojstvo odnosno što je što je važno što obilježava našu framu uh, moja služba uh, pa eto, predstavljam zajednicu, odnosno Bratstvo mladih predstavljam framu u Hrvatskoj mi organiziramo susrete na nacionalnom razini što je evo prvi naš najveći sada u ovoj godini susret će biti ta proslava 25. rođenda na, u Metkoviću, odnosno u Splitsko-Dubravačkom području e, također evo i ove godine imamo Bogu hvala i tu milost da ćemo se svi skupa kad budemo išli na hod u Italiju svi skupa ćemo se okupiti kao nacionalno bratstvo u Italiji i opet nakon dugo godina zajedno proslaviti taj porcijunkovski oprost i naravno naše već uhodani nacionalni seminari za formaciju, nacionalne skupštine i sve neke stvari koje su više mi ja rekla usavršavanja naša međusobna. E, tako da kod nas, mi smo se godinu dana i tražili malo kao vijeće, gdje ćemo, što ćemo, koja je naša zadaća, ali smo kroz um, razgovore s područnjim vijećima prepoznali tu potrebu da mladi još više sad žele biti u tom zajedništvu, još više se žele povezati i s Bogom i sa zajednicom i nekako to sve dovesti u, u neki lijep odnos i skladan odnos. Tako da... Um, Dijelujemo po potrebama, nemamo nešto sad što nam je striktno, s čime se sad posebno bavimo, osim tih susreta, ali mislim da nije samo to ti susreti, nego da ti susreti donesu toliko ploda da mi tog čak nismo ni svjesni. Mm -hmm. Evo, spomenula se neke od događaja na razini nacionalnog bratstva, A ako, se, ako se fokusiramo na ovaj sami rođendan, na ovu obiljtnicu Frame, koja je bila evo, 14. prosinca prošle godine na Kapitolu u organizaciji Zagrebaškog područnog bratstva, Uh, I bio sam i sam prisutan, bili ste naravno i vi skupa sa mnom. Kako vam se činio taj, taj susret? Uh, to, je bi, to je bila prilika da se okupe i svi bivši framaši, duhovni asistenti, uh, tu je bilo uh, prilika i razmjene svjedočanstava određenih. Uh, kako se vama sve to skupa činilo? Možda, si ti bila, možda ste oboje bili ne, pod nekakvim stresom? Dobro, ti si Dari ovako opušten. Ja sam stalno pod stresom. Da. <laughs> da, ne, ne. Ja sam oženjen čovjek, tako da to je jednostavno... Ovaj... Ti bez straha si tamo govorio, tako, tako, ali evo, tako. ajmo sad. Dobio sam priliku da govorim, znači to, to je meni bila radost. Ili dobio, doma, si, dobio si mikrofon, ja, da, onaj glasni. Da, dobio mikrofon, doma ja to rijetko imam, pa onda je meni je to iskustvo bilo. Ovaj. Kako, vam se, bilo kako da se vam se činilo? Da, tamo. Meni je bilo ljepo, osim, ovaj, osim toga što sam vidio kako sam star, odnosno ovaj, kako su tako ovaj, mlad, ovaj, kad sam ovaj, gledao te mlade koji koji se nisu bili rodili dok sam ja ovaj, kretao u framu. Kao što i danas framu, gledaš. Da, kao što sada gledam preko puta, preko puta sebe. To mi je bilo, ja sjetim vremena kad smo mi to počinjali i, i, i tih... Da bih rekao, opterećenja, ne opterećenja, nego evo, hoće li dobro, nećeli pa evo, skupštine, vijeća, funkcije, organizacije, Sustaj. svega, šta će kad ode ovaj, šta će iduća generacija, hoćemo li, za, ono, li svijet stati, tako je to nekako izlalo i saki glavno, 25 godina ovaj, se to kotrlja uz, uz, uz pomoć, uz pomoć ovaj vidim da je to stvarno jedno, jedno, ovaj, jedno čudo je bilo mi je lijepo, stvarno tamo i, i toliko, toliko različitih generacija ovaj, frame i, i to mi je bilo jedno pozitivno iskustvo. Ja se uvijek šalim da smo mi ovaj, bili u nekom drugom vremenu, prošlom tisućljeću, ono, uz... Sjaj, svijeće, pisali prve pjesme, svirali ih na lutnji, dok nam italijani nisu gitaru poklonili i tako, a sad su jovi mladi toliko, toliko toga rade i toliko. na toliko strana da je to... Lijepo je to doživjeti, lijepo je biti u tom, u tom zajedništvu i meni je na tom rođu bilo dobro i nadam se da, da, da će me zvati na, na 50-i da, da, da, ovaj, da nešto kažem. Pa da ne možda budem. i svoje unuke pokažeš. Da, da, pogled, to je sad... <laughs> Pa, gledan, to je na kćerima, evo, sad je tako slušaju, ovaj, da imaju vremena. Da, uh, Ana Marija, ti si zapravo na toj uh, priredbi, možemo tako reći, predstavila prvi put nacionalni susret koji ga si spomenula. Uh, kako se tebi to činilo sve skupa i evo, možeš iskoristiti ovu priliku da, da, kažeš, uh, da predstaviš taj novi nacionalni susret koji će se dogoditi ove godine i e, koji će zapravo pretpostavljam mm -hmm. biti kruna cijele te godine koju obilježavamo Tako u četvrstoljeća. Pa ja ću se samo nadovezati kratko vrlo na ovo što je Dario bio rekao i te njegove dojmove koje je nosio s tog rođendana. Do tog trenutka do mise u katedrali ja nisam imala dojam. I Znala sam da je nečiji rođendan, ali nikako nisam se mogla poistovjetiti s tim rođendanom. A velika je katedrala, puno je ljudi. Velika je katedrala, da. A još kad si nacionalna predsjednica, nemaš osjeća da, da, ti, da ti svi došli na rođendan koji zapravo ti tek slaviš možda za 3-4 godine. Ali dobro, sitnica. Meni je zbilja bilo lijepo na tom rođendanu, ali posebno bih istaknula uz tu priredbu koja je bila baš simpatična i vrlo vedra euharistijsko slavlje koje nam je predvodio monsignor Mijogorski i u tom njegove homilije koji on s kojom je on ljubav nama to govorio meni je tu bilo samo Bože Hvalati na Frami. A ponekad kad me ljudi pitaju zašto si u Frami i ne znam kad znaš da ne znam, nismo tako razlikani to je baš ta jednostavnost i skrovitost i ne, ne mogu to ljudima objasniti nego samo nekad moja dijela govore umjesto umjesto mene. Uh, tako da je ta prilika baš bila jedinstvena da mogu Bogu zahvaliti na tom daru frame i za sve što me kru, što, kroz tome provukao, kroz tu framu i zbog čega me još uvijek i drži ovdje. Tako da je to bila jedna ono, veliko hvala gospodinu. Ali je također taj 14.12. bio početak naše uh, slavljeničke godine. Mi smo odlučili da ćemo cijelo ovo 2018. nekako pretočiti našu slavljeničku godinu gdje ćemo slaviti 25. rođendan uvijek i svagdje tako da smo se i dogovorili u, sa područnim vijećima da će svako područno bratstvo imati i svoju proslavu uh, tog rođendana, već su to uh, bili napravili i zadarsko šibensko područno bratstvo, sad je u planu i Riječko, odnosno Primorsko-Istarsko područno bratstvo ali i Osječko i ona kruna koja će zbilja biti, to će biti taj uh, 25. rođendan u Metkoviću od 20. do 22. četvrtoga pod greslom služite gospodinu u veselju, koji, vjerujem, objedinjuje sve, sve neke karakteristike frame gdje smo pozrani na služenje, ali ta franjevaška radost koja nas nosi. Tako da puno vam o tome neću sada govoriti. Mislim da to neka ostane uh, malo iznenađenje, ali eto, glavna i tema će nam biti to služenje da ga pokušamo razlomiti na segmenta služenja u svakodnevnom životu, kako smo poznani biti u svijetu, da budemo, da služimo i rastemo u svetosti u svakodnevnim situacijama i susreti frame na nacionalnom razini nisu toliko česti, pa je to, evo, i ovim putem prilika se za sve framaše da doista iskuse kako da. je to ovdje u Hrvatskoj, oni koji ne mogu ići, ići na hod, da, da, da, da, da se susretnu. Da, već su nam bili, do, dobili smo informacije da se već dva susreta van našeg nacionalnog događaju taj isti vikend, pa nas je to malo i rastužilo, ali ne damo se mislim, svi su stvarno pozvani, to je zbilja i taj susret, naravno susret je da su pozvani i svi, i simpatizeri, i primljenici, i obećani nici, ali naravno i naši OFSovci budući e, sadašnji ili ne znam, prošli nisu, ali svi asistenti koji su, e, koji su bili kroz tu framu i koji su ostavili svoga traga, da dođu u Metkoviće da zajedno proslavimo taj rođen. Da vam dođu bivši ofs trebali bi čudo. U Bibliji se jedno spominje ovaj tako, ali sad sumljam da, da se izvode tako često, tako da ne njih nemojte računati. A, Kad budete smještaj planirali. Tako, znači, samo sadašnji ofs no. Dobro, ko, savijen, ko se osjeti pozdano. Hvala hvala, hvala, hvala. Hvala. Da. E, evo, polako se bližimo kraju naše emisije, još, još po nekoliko pitanja za, za oboje. E, ajmo se vratiti malo na e, evo, boravak i jednog i drugog, odnosno i tebe, Dario, i tebe, Ana Marija, u Frami, pa e, koja je vaša najdraža e, uspomena na, na boravak u Frami i e, što je ono što vam prvo zapravo nekako dolazi, dolazi uh, u, u glavu kad, kad se sjetite te frame. To mi prvo dolazi u glavu. Ja ne smijem ništa drugo reći. Ja mogu samo reći dragu suprugu kad sam te ugledao na onom kutu prostorije i tako mislim ja svati da su mi ruke vezane, mislim tu jednostavno ne smijem ništa drugo reći, ali to je jedno apsolutno najdraži trenutak mog života vezano za framu i sve ostalo, a neki drugi manje bitni koji su isto tako bili ovaj Uh, koji, su, ko, koji su mi ostali sjećaju, stvarno ih je puno. Tu, tu je toliko smijeha, toliko radosti, toliko zajedništva, toliko toga, eto, i fra Ivan je spominio taj musical uh, koji, je, koji je radio s kojim smo mi prošljio. Ja sam imao čast, radost da sudjelimo, akoroliko sam glazbeno antitalentiran, apsolutno cijepljen od bilo kakvog sluha, ali o, glumio sam sve i svašta u toj predstavi i, i, i, i neke anegdote, ono, od kad smo je radili na početku pa do smo prošli od Beča do, do, do komedije na kraju i, i kazali što u Rijeci di smo, di smo završili. Ono stvarno svjedočili eto i pričajući Franjenu priču to je bilo nešto posebno i lijepo. Ali ono što bih ja htio možda spomenuti kao naj, najljepši događa, možda i s tim neću li završiti i staviti a, istaknuti jednog čovjeka, a to je ovaj. Frajica Jagodić koji, koji nadam se da, da, da sluša, ako i ne sluša ovaj on je ta osoba koja je apsolutno bio kanal preko koga je gospodin rekao evo ti ćeš sa svim svojim manama i prednostima to tu pokrenut i ta njegova energija u tim trenucima nastajanja je nešto što je, što je sve to i pokrenulo i katapultiralo i svi ti mladi koji su danas tu su vjerujem zahvaljujući njemu evo ja sam imao radost da sam s njim prošao Svašta od, od putovanja pro Italiji organiziranja tih marševa po Hrvatskoj, susreta prvih di, di se nije ni znalo svakom stranu šta je to, koja je to Frama, koja je idealna kod njega, nije bilo ono evo padne na pamet, mi to možemo, mi ćemo to napraviti, ona njegova škoda koja se nije smjela ugasiti po zimi i mi putujemo u ratno vrijeme negdje i, i objašnjamo nekom i organiziramo da taj susret dođe tisuću i nešto mladih ili tiskamo knjige koje samo on znao da će to biti priručnici, ideje, varijante i jednostavno evo to, to su bili neki pozitivni trudnici kad smo ošičali da, ja sam bar da sve možemo i da da gospodina stolko tjera ovaj i daje nam toliko milosti ovaj, da, da su sve te stvari ovaj, i uspjele. I tad su nam se činile, ajmo reći, možda i nemoguće i, i teško ostvarilo. I sad kad gledam iz ove perspektive, ovaj, da je to bilo moguće i ovim se putem želim zahvaliti Džaniju, odnosno Frevici Jagodiću, koga ne zna pod tim nadimkom za sve to što je tad napravio i evo, čestitam ti 25 <laughs> godina Frame i ovog što je sve nastalo eto, po tvojim rukama najviše. Ja. Evo, lijepo. Uh, Ana Marija, za kraj, što ti najviše pamtiš? Ti svakom slučaju ljepše pjevaš od Darija. To Možemo je apsolutno, Možemo to slušati u zboru Frama grada Zagreba, koji također djeluje. Da, više nisam u tom zboru, ali mogli ste me slušati u tom zboru. Uh, vrlo kratko, najdraža uspomena, uh, prvi hod suze nakon potpunog oprasta. Kad su mi svi govorili da, da ću sigurno plakati jer to je super doživljam, nije mi opće bilo u petit zašto bi neko plakao nakon toga, ali kad neko doživi potpuni oprost u porcijunkoli onda zna o čemu sad i govorim, tako da definitivno te suze su meni ostale posebno drage, a naravno i ove anekdote koje se prepričavaju na susretima, na hodovima su lako za jednu mislim drugu već emisiju. Hvala vam lijepo oboje, evo, e, zahvaljujem na, vam ovom svjedočanstvu o Frami, ja ću na kraju iskoristiti priliku i pozvati sve naše slušatelje da e, posjete naše mrežne stranice na adresi www.frama-portal.net i e, tamo mogu saznati još više od ovoga što su, što smo danas slušali u emisiji o Frami, prisutni smo naravno i na, i na društvenim mrežama i eto, to bi bilo to, pošto oni slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu Radio Marije, Donski je realizirao Anton Zlatanović U pripremi je pomogla Tina Kamenčić kao i vijeće Zagrebačkog područnog brastva na čemu im zahvaljujem Emisiju je uredio i vodio Josip Tolić Želim vam ugodna nastavak dana i na kraju što drugo reći nego pozdraviti vas s pozdravom Mir i dobro Ako pođe ako tvojim putem krene, ti pokaži jeli li put taj baš za mene da riječ i bez dvije bez torbe, bez štapa, već samo uz tvoju riječ Bis prepuštam sve Od sad tim vodi me Jer znam u tebi ove moje bitke Već su dobivene Kad osjetim strah Prvo snage mi daj Da ovo moje srce svakim danom Osjeti zoveš me Moji dani Sada su u tvojoj ruci, a ti mi kaži i što mi nije drago čuti. Jer kada križ svoj uzima, tada postajem slobodan. Ne rogujem stvarima, grijesima, ljudima Tebi sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, Jer znam u tebi ove moje bitke već su dobive Nekad osjetim strah, prvu snage mi daj Da ovo moje srce svakim danom osjeti zoveš me Prijateljstvo svoje ti bez tjene nudiš I nije važno što smo slabi grešni ljudi Jer ti znaš da srce za te izgara I kad ne vide očima Ne dopusti da ljubav se ikada ohladi u sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, jer znam u tebi ove moje bitke, već su dobiven nekad, osjetim strah, mrvo snage mi daj, da ovo moje srce svakim danom.